І хмурився. Але врешті-решт, нестаткам хоч трохи можна було зарадити роботою. І вона гнала їх із хати. Мама зітхала, мов важко їй було покидати свій закуток скорботи. Батько коротко лаявся. Паршивий світ. Лидко не проживеш, як не будеш кривдити. Мене обступала самотина. Вибравшись на горище, я цілував на татарську шаблю, видобуту з ще маминим дідом, і з розгону встромлював у стріху на страх ворогам. Батько розмовляв зі мною мало. Та все, що він при мені казав, чогось глибоко западало в пам'ять. Довго приміром мучили слова. В українців гірша доля, ніж у негрів, бо вони самі винні. Скільки я не міскував, що це означало, так і не дійшов смислу. Проте, можливо, за ці дивні репліки я дуже любив батька. Я їх згадував і в гімназії, і після того, як мене вигнали, я вчився майстерки у Львові і в окопах. У передвоєнні роки батько несподівано замкнувся. Мовчить, немов полудень нагнічений спекою. Я боявся за нього, бо здавалося, він ось-ось вчинить щось непоправне. Ніби, відчуваючи мою тривогу, він бувало запитливо зиркне на мене, примружить очі і, наче щось важливе згадавши, іде геть. У мене серце було не на місці. Чого криється? Що з ним? А тепер я знаю, коли в мряті гине надія, Людина починає жити самотужки. Жахливий тоді двобій життям, сповнений прикрих випадковостей, дикостей, дивини. Але на думку спадає болючіше. А що, коли з якоїсь причини батько не хотів ділитися своєю присмирковою тугою і смутком? Нема, і привид, мабуть, більше не прийде. Одусього зостався куций пружечок споменів, щоб не забувати. Десь я чув, що спомени спонукають розшукувати втрачене. Не зичив би нікому. До минулого звертаюся, коли не сила жити, і коли я мушу починати з того, на чому мене вихопило із колії. А які шанси? Побачимо. Зима як колись село димить кізяками. Вітально похитуються гілля м'ялиці, небо, мов, нерозорене поле. Поле, як зачарована, сповита в саван красуня, яка от-от схопиться і усміхнеться людям. Та ні, не скоро, тільки на листопад. До речі, я ось хрестив би цей місяць тронопадом, якби справа лише в тронах. Насправді до весни далеко. А тепер назад, прокопе, холодно. Нині вже гріх, якщо минеться без чарки. У наших колобродах звичайні люди, і живуть вони звичайним життям. А як взяти загальніше, то що світ, те й вони. Я тричі обійшов Гривастюкову канцелярію, і при цьому не разу не збився. Якраз перед дверцятами крамниці я зупинився. Хмільний гамір заманив мене всередину. У тютюновому чаду на широких ослонах сиділи розважливі газди і цідили вино. Німець хитрий, як лис, буцім здався, а насправді. А ви знаєте, що льєш бомбардували з 400-мм гармат? Якби Жоффр докумекав, що намислив шліфен, то дав би фріцам припарки. А якби Мольтке не зазнався, то примусив би французьких генералів переодягатися в спідниці. Треба ж було йому гнатися за недобитками. Перед війною Німеччина мала золотий запас у 120 мільйонів марок, а шансовий інструмент забороняли видавати. «Посуньтеся», – штовхнув я Молотковського. «Майте на увазі», – казав у цю мить коваль, що Вільгельм то був сучий син. «Але на телеграмі Ліхновського», – втрутився я, – цими самими словами обізвав Георга П'ятого».